Vad gör du? Alltså jag, jag bara tittar på honom genom bilfönstret. Då ser jag han gå ut sakta över gräset mot det starka, starka skenet liksom. Och så helt plötsligt så kommer det som en ljusstråle mot honom. Jag har bara känt den här skönta skönta genom min så flög han rakt upp i luften och hamnade kanske 5-10 meter bort därifrån liksom. Han låg ju som en ska jag säga någon köttklump det var som han inte hade något ben i sig. When I could finally focus my eyes I could see it was these creatures. And I just flipped out. Just started screaming and they just kept staring at. Me. ufo podden i P3 utom utomjordiska berättelser baserade på verkliga händelser med mig Moa Gammel. Det här avsnittet handlar om mysteriet med The Travis Walton UFO incident, ansedd av många som en av de mest trovärdiga UFO-händelserna under 1900-talet. Blir det för uthyxan jag tar Gamla vanliga. Är det vi ja. lägga med bak. Ja, jag Snowflake, Arizona, USA. November 1975. I nationalparken Apache Sidgreeves National Forest- är sju skogsarbetare på väg mot ett nytt arbetspass. Du se en yxa en gång till. fan, och slår det här ljuden. I baksätet sitter Steve Pierce. Han är 17 år och det här är hans första jobb. Ja, jag var ju ja, en vanlig, lite blyg kille- en ung grabb på väg till jobbet helt enkelt. Stig imorgon morgontröft, lutar sig mot bilrutan och drömmer sig bort. Jag satt och tänkte, jag kommer ihåg att jag var kär i en tjej. Ja, det var lite sådär på avstånd. Ja, jag satt och tänkte, eller jag tänkte så här, kanske jag ska bjuda ut henne. Eller? Ja, ungefär så, det var liksom inget, inget speciellt. Jag hade ju såklart ingen aning om vad vi skulle vara med om. Vad ja, kan bara göra nästa gång, se bio, gamla vanliga. En av Steves kollegor med rött hår och en stor röd 70 talsmustage i är Travis Walton. 22 år gammal, uppväxt på en liten ranch i skogen utanför Snowflake- med fem syskon och en ensamstående mamma. Jag kommer ihåg Travis, dels var han äldre än oss- och sen, sen var han... Han var jävligt självsäker, sa han någonting, då var det det som gällde. Och så var han också... Han var en tänkare. Han var, han var ganska djup, det kommer jag ihåg när vi, när vi pratade. Han hade koll på saker och ting. Mike Rogers som kör bilen är bästa kompis med Travis Walton. Annars känner inte de sju killarna varandra speciellt bra. I början av arbetsdagen minns Steve att det var lite ovanligt stel stämning mellan Travis och en annan kille i gruppen, Alan Dailies. De hade varit ute tror jag, och druckit och det var något slagsmål. Det var, det var lite så här tryckt stämning. Det låg i luften, det hängde, lite, det hängde nästan en smocka i luften. Lite så, sådär. Hjälper du till här borta eller tänker du bara sitta där? Ja, men lyft in den där i bilen. Ja, Bra jorden anropar. Hugg i här. Efter flera timmars jobb blir de sju skogshuggarna klara för dagen. Det har börjat mörkna. De packar ihop. Och Stiv har precis satt sig i bilen när han ser ett konstigt sken på himlen. Alltså det, var, det höll ju på att mörkna. Så det, det kan ju inte vara solen, det kunde inte vara månen. Det är hundra på faktiskt, utan det var någonting annat. Det var ju så konstigt stort. De står parkerade vid en öppning i skogen. Ljuset ligger lågt över träden. Steve blir bländad av det starka skenet och söker efter en förklaring till det han ser. Det är kanske någon sorts eld. Men Mike han suckade och sa att. Det där kan inte vara en eld. Det måste du fatta. Det är ju något större... Jag känner mig ganska dum faktiskt. Han hade ju rätt. Det var ju ingen eld. Det var ju något helt annat. Vad i helvete är det där? En tefatsliknande farkost har dykt upp ovanför träden. 20 meter bred. Det kommer ett ljus från den som lyser upp hela himlen. Jag blev ju helt paralyserad som fastklistrad i sätet liksom. jag kunde inte röra mig nästan liksom. jag blev chockad helt enkelt det sista jag skulle vilja göra var ju att öppna bildörren och gå ut men då hör Steve att någon gör just det det är Travis Walton som hoppar ur bilen alltså jag, jag bara tittar på honom genom bilfönstret och ser hur han börjar gå över gräset Travis. mot det starka starka skenet liksom. Kom tillbaks. men Travis lyssnar inte alls At that point I didn't want to I didn't want to show that I was scared. Så so I kept going. Vi har här Travis Walton i en intervju från 2019, gjord av brottören och UFO-entusiasten Devon Nicholson. The more anxious they got, the more the slower I went. Hela sitt liv hade Travis Walton varit intresserad av ufon. Hans mamma och bror hade en gång blivit vittnen till utomjordiska fenomen på himlen över Arizona när Travis var liten. Och nu verkade det vara ett framför honom, alldeles nära. Steve sitter kvar på sätet och ser hur hans kollega Travis rör sig över slätten sakta mot farkosten. När Travis står så nära att han kan titta upp på den i 45 graders vinkel stannar han till. Vi skriker och Travis att komma in i bilen igen. Men istället för att springa tillbaka till bilen duckar Travis bakom en stor trästock. Sen ångrar han sig, ställer sig upp igen och vänder sig mot bilen. Och så är plötsligt så, så kommer det som en ljusstråle mot honom. Så får han rakt upp i luften och hamnade kanske 5-10 meter bort därifrån. Liksom. Travis ligger livlös på marken. Som en kötthög utan ben i. Och väldigt läskigt. Jag bort du bortskött någonstans? Vi får inte bara lämna honom där. Vi måste ju Nej. gå hem. Och jag satt bara tyst. De andra skrek, men jag kunde inte få fram ett ord. Det är Travis bästa kompis, Mike Rogers, som sitter bakom ratten. Han vänder bilen och kör därifrån. Så här efteråt så, så tyckte ju många att, att, att det var jättekonstigt att vi, eller sagt att Mike, lämnade honom där. Det var ju hans bästa vän. Han blev väl lika chockad som vi, såklart. Jag menar, det vi upplevde, vi var ju livrädda allihop liksom. Mike, fan, på med. När de kört några minuter ångrar Mike sig. Han stannar bilen. Och, ser... Och så sa han att vi måste tillbaka. Det hade väl sjunkit in i honom då att... Det var ju hans bästa vän som låg där som, som hade blivit utsatt för det här. De vänder och kör genom mörkret tillbaka till platsen där de lämnat Travis liggande. Och Det var han ju borta. Travis. Och det här föremålet var borta. Travis. Vi gick runt och kollade. Han fanns inte där. Gruppen kör till Snowflake till polisstationen. De berättar vad som hänt men möts av förvirring och skepsis. Och polisen de gick in i, i gick in, letade igenom vår bil. De trodde att vi, vi var, hade druckit och hade bara hittat på det här. De letade efter flasker. Liksom som att vi har ja, helt crazy. Vi hade ju inte druckit någonting. Det fanns inga flasker där liksom. De trodde ju att vi hade hittat på den i historien att vi ljög. Alla sex får snart misstankar riktade mot sig att historien om ljusstrålen är en cover-up. Att de i själva verket hamnat i bråk med Travis i skogen, råkat döda honom och begravt honom där. Det är ju helt absurt. Liksom. Hur, hur fan kan man överhuvudtaget tro och sånt? I Snowflake börjar man söka efter Travis i skogen. Engagemanget för att hitta honom är stort. Det är inte bara polisen som är misstänksamma mot Steve och hans kollegor. Jag blev stoppad på stan och så frågade de liksom, vad har ni gjort av Travis. Vad, vad är det som har hänt? Men det värsta för Steve är att inte ens hans egen familj tror honom. Jag kommer ihåg när jag, när jag berättade det här för min mamma. Jag såg faktiskt att hon, hon, hon trodde inte på mig. Lyssnar du? Vi försökte ju hjälpa honom... Jag trodde jag skulle dö. Eller bli blind. Bliksten var superstark. Jag var ju ung på den tiden. Var var jag sjutton liksom? Och så försöker man, eller berättar man för sin familj, sin mamma, vad man har gått igenom. Liksom. Och sen trodde hon inte. Alltså, Jag märkte det. Hon sa inte det. Men, men, men jag märkte liksom att hon hon trodde inte på mig. Och, och det var väl det värsta. När liksom. inte ens... Hennes familj tror på en. Liksom. Det... Ja, det var väldigt jobbigt. Travis. Travis. Travis kommer inte tillbaka på flera dagar- och skallgångskedjorna hittar Travis. inget spår av honom i skogen. Travis. Misstankarna mot de sex skogsarbetarna stärks. Steve och hans kollegor får genomgå ett lögndetektortest- alla utom en klarar testet. Alan Dalyz. När han säger att han aldrig skadat Travis Walton visar detektorn att han ljuger. Han hade ju varit i slagsmål med Travis några kvällar tidigare när de bråkat om en tjej. Där fick inte det igenom det som de trodde att han var skyldig. Trots att fem av sex fått godkänt på lögndetektortestet är det få som tror på deras berättelse. Tonen mot dem blir allt mer hetsk. En av dem som är säkra på att de ljuger- är Travis Waltons bror. Han hotat döda oss. Alltså liksom, vad har ni gjort av bror? V vad är det som har hänt? Liksom, han var, han var galen helt enkelt. Men alla travis familjemedlemmar- är inte lika uppjagade. Sheriffen i Snowflake besöker hans mamma- på hennes gård utanför byn. Ja, vi vet ju faktiskt inte var Travis befinner sig. För att berätta att Travis är försvunnen- Scheriffen säger efteråt att det var något konstigt med mammans reaktion. Men eh, vi har satt igång en sökinsats- och hans kollegor hävdar att han faktiskt har blivit bortförd av ett ufo. Ja, det är sånt som händer. Enligt scheriffen var det som att Travis mamma- på något vis visste vad det var som hänt, hennes son- Efter fem dagar verkar chansen att hitta Travis små. Men då dyker han upp. På en bensinstation i Snowflake. Han ringer till sin svåger från en telefonkiosk. En telefonist måste ha avlyssnat samtalet och tipsat polisen. För snart är de där och plockar upp Travis. November changed När han började berätta vad han varit med om under de fem dagarna han har varit borta blir intresset snart stort i media, även utanför Snowflake. Det här är den första intervjun som gjordes med Travis Walton bara dagar efter att han kommit tillbaka. här the State vi har finished working because it Det getting dark. Vi är upp att lägga. Ljusstrålen som träffade Travis Walton hade känts som en enorm elektrisk stöt. Det var ganska lite som att jag tog en hög voltage. Or Vi hör honom i intervjun med Devon Nicholson från 2019. Jag just bara känt denna sjukvård som går i mitt kropp. Travis svimmar av smärtan När han vaknar upp känns någonting fel inuti hans kropp. Well, every time I start to wake up, you know the pain would knock me out. Uh, but I finally could see this light above me and I could hear the sounds of movement around me. And what with all this pain. Something really terribly wrong inside. Han ligger på ett bord i ett rum där allt verkar vara utmesla av ett och samma material. Bordet sitter fast i golvet med ett ben. Han har ljud som får honom att associera till sjukhus och läkare. So I thought this sounds of movement around me was doctors. Men det är inte läkare, han hör utan några sorts små varelser. Drygt en meter långa. Hårlösa, med stora ögon och skinnet ljust gråvigt. De står nära och tittar på honom. Bakom varelserna upptäcker Travis en dörr som han vill försöka ta sig ut genom. Men innan han hinner göra det vände sig varelserna om och lämnar rummet. Travis kastar sig ut, han med. Han upptäcker att han befinner sig på någon sorts farkost och försöker desperat hitta en väg ut. Medan han letar efter en utgång dyker någon upp bredvid honom. Travis tycker att det ser ut som en människa. Han har en blå overall på sig och huvudet är täckt av en hjälm. Ordlöst instruerar han Travis att komma med- genom en sorts passage som verkar leda till ett större skepp. Travis hoppas att han nu ska bli räddad- när han frågar vad som händer och var de är någonstans får han inget svar. And I was that maybe he's not my de går in i ett nytt rum. Travis ser sig omkring. Rummet är fullt av fler människoliknande varelser. Han försöker få dem att berätta var han är och vilka de är. Men de är bara helt tysta- They were not answering either. And they started trying to get me to lay down on this table. And I found that kind of alarming. I started to resist. Varelserna försöker trycka ner Travis på ett bord. Han gör motstånd, men de är för starka. Han ser upp på dem när de samlats runt honom. De liknar verkligen människor. De har hänt med fem fingrar? De har ansiktsdrag och frisyrer. När Travis slutar att göra motstånd kommer en kvinnoliknande figur fram till honom. Hon har en gasmask i handen som hon för mot hans ansikte- I could feel the cold air coming into my clothes. När Travis vaknade upp kände han kylan i luften. And there was a light above me and I looked to see where the light was coming from but it went off just as I looked but I could still see this shiny hole there hovering above the highway before it went up. Öfot försvinner iväg. Det är mörkt. Under honom i marken kall och fuktig. Han springer till en spite of the mack. När like you know, woods var a familiar environment to me and uh, just ran down into the town. Han springer till en, en När han ringer samtalet till sin svåger tror han fortfarande att det bara gått några timmar sedan han blivit träffad av ljusstrålen. Det visar sig att fem dagar passerat. Den första tiden är Travis försiktig med att prata med pressen. Hemma i Snowflake börjar han av de flesta. Än idag tror inte de skriffer och utredare som var inkopplade att han berättar sanningen. Många av dem var skeptical. And jag visste inte hur jag skulle hantera det. Men att dölja det från media gjorde det inte bättre. Det fick dem att tro att det var något att dölja. Tre år efter händelsen ger Travis ut boken The Walton Experience. Nu blir uppmärksamheten runt på honom ännu större. Det är många som fascineras av och tror på hans historia. UFO-intresserade och andra kommer till Snowflake för att söka upp vittnena. Alltså de smög omkring på nätterna. Alltså nu skrattar jag, men det var inte alls kul liksom- att titta in genom fönstret där de låg och sov. Nyfikna personer traskar rakt in i Stivs familjs Hans mamma blir inte glad. Nu har de trampat ner våra rosor här. Har du sett hur rabatten ser ut? Det, det var helt galet liksom. Ufoskeptiker tror att Travis och de andra killarna- har hittat på allt för att tjäna pengar- de försöker motbevisa Travis och lyfta fram hålen i hans vittnesmål. De menar att lögndetektortestet Travis kollegor tog var slarvigt genomfört och inte går att lita på. Att Travis borde haft brännmärken efter att ha träffats av ljusstrålen. De påpekar också att han och hans familj var UFO-entusiaster långt innan Travis påstådda bortföring. Nästan 20 år senare görs en film på Travis bok, Hollywood-rullen Fire in the Sky. What the hell he out there? Get back to the truck. The hell is that? När den ska premiär blösa debatten om Travis historia upp igen. Welcome to Larry King Live. Travis Walton och hans vän, skogsarbetarkollegan Mike Rogers, bjuds in till CNN:s Larry King Live. What happened, Travis? In your own words briefly. Okay, well, it was uh, just another day. Yeah, just another work day. out in the woods cutting Med i programmet är också journalisten och ufo Philip Glass, en av dem som argumenterat hårdast för att Travis Waltons historia är en bluff. Philip Klass is senior editor at Aviation Week and Space Technology. He's here with us in Washington. He's saying, Phil, that all seven of these people are lying. I'm afraid we have to say that on the basis of physical evidence. Meaning? Physical evidence that should have been there but was not. Now, you heard Travis and Mike Rogers claim that this beam from the UFO was like a, a grenade-exploding fire flame, that Travis was knocked Philip Klaas tycker att det är konstigt att Travis Walton inte hade något brännmärke eller blåmärke på kroppen trots att han kastades upp i luften av ljusstrålen, föll hårt mot marken och slog i en sten och att på platsen där Travis skulle bli träffad av strålen låg fortfarande ett jämnt lager av bark kvar på marken. De baren borde ha brunnit upp eller blåst iväg av trycket. So there was no fiscal evidence. Why are you laughing, Travis? Well, because this is typical of the sort of reasoning pattern this man uses in attacking all UFO cases. fallacy. Travis Walton svarar och säger att bristen på bevis inte räcker för att bevisa att något inte hänt. He does stay. not know the nature of this energy. Beam. He, he, he presumes But I know to know. the nature of somebody being I programmet utmanar Philip Claes Travis att berätta hur mycket han tjänat på bokkontraktet, uppträdanden och på filmen. Och tar han upp en annan händelse som väckt misstankar. Besöket hos Travis Waltons ufo-intresserade mamma att hon betedde sig som om hon redan visste allting- när den lokala sheriffen kom dit. Varför blev inte hon mer orolig- Well, you, you see, you know, my mother is en väldigt self-reliant person. S var stating i en cabin miles från nowhere by herself. Sitting den sort of person. Det rade six kids by herself. She är en väldigt strong woman, and she är inte som just fler till placeta because somebody uh, is telling her that her son is missing. Philip Class uppmanar Travis Walton och de som tror på hans historia att gå till regeringen och dåvarande presidenten Bill Clinton och berätta om det. För om det är sant att UFO:n kommit hit till jorden så vore det. Det största hotet mot vår civilisation någonsin. Jag önskar dig att gå till president Clinton och säga nej om vad som sker i Yugoslavia, nej om vad som sker i Russland nej om vad som sker i Somalia. Det här är den världaste förhållanden till folk i den här stället. Mr. Klass, jag tror att du behöver separera vad jag säger här från vad som händer i världen. Jag frågar bara frågor. Travis Walton fortsätter att ställa upp på intervjuer, medverka på UFO-konvent och signera sin bok. Men hemma i Snowflake gör den växande uppmärksamheten och det ständiga ifrågasättandet att hans kollega Steve Pearce till slut flyttar därifrån. Steve byter till och med namn för att slippa bli igenkänd. Trots det lyckas folk leta upp honom. Bland annat UFO-skeptiska journalister som vill avslöja att allt är en bluff. Jag blev erbjuden pengar av UFO-skeptiker för att jag skulle berätta att det här, ja, vi hade bara hittat på det här. Och för det skulle jag få en peng som var ganska stor. Så jag kunde... Ja, jag tog det här erbjudandet. Jag, jag, jag ljög helt enkelt. Men det var bara för att... Ja, ja, barnen måste ju få mat och hyran måste bli betalt. Men ja, jag tog tillbaka det där snabbt. Under många år är det ingen i Stiv Pers närhet som tror på hans berättelse. Min exfru, hon sa så här att att berätta inte det här för någon, de kommer ju de, de kommer ta avstånd från dig. De kommer inte tro att, att det är sant. Att ens familj inte tror på en och tror att man har hittat på allting. Att de tror att jag ljuger, att jag är en lögnare. Det har ju präglat mitt liv liksom. Det var ju väldigt jobbigt. Under många år så där. Steve vill inte prata om ufot på flera decennier- men en dag upptäcker han att hans dotter är intresserad av aliens. Hon är ju en sådär, så kallad believer. Hon tror, hon tror på ufon och aliens. Steve visar filmen Fire in the Sky, berättar sin historia för henne- och tillsammans besöker de Travis Walton- som Steve inte pratat med på flera decennier. Ja, jag blev väldigt rörd när jag pratade om det här, så. Ja, det var fint. En familjemedlem, alltså min, min dotter, då börjar tro på henne, eller tror på mig faktiskt. Det är fantastiskt, det är jättefint. Sen Steve tog upp kontakten med Travis igen har han börjat medverka i panelsamtal på UFO-konvent tillsammans med honom. Men han är mer ovan än Travis, vid att prata om vad som hände där ute i skogen. Och han är fortfarande påverkad av det. Ja, jag klarar inte av att vara i skogen längre. Uh, och framförallt så uh, uh, att sova över eller vara ute sent- det, det, uh, om jag får uttrycka mig så, det går tvärbort. Det, det är jätteläskigt. Travis Walton bor, till skillnad från Steve- kvar i Arizona utanför Snowflake. Han lägger fortfarande mycket tid på att berätta sin historia- för UFO-entusiaster världen över- men helst hade han velat att hela händelsen aldrig ägt rum. Well, I'd still rather it never happened at all, but um, you know, you can only go forward, so I'll try to make something good come of it. Han övertygade dem att varelserna han träffade inte vill varken honom eller människosläktet nåt illa. I, I still feel that uh, they mean us no harm. And uh, our fear just comes from the unknown. <laughs> Du har hört Ufo-podden i P3, en produktion av Sveriges Radiodrama. I rollerna Ingmar Latti, Isaac Svalhed, Henrik Jansson, Kalle Lundin, Alexander Bergström, manus och regi Laura Wilborg, producent Emily Rosenqvist, ljud Gabrielle Vikhede och Monica Bergmark, vingett Andreas Klerup och berättare var jag, Moa Gammel.